Bueno, ondarribiko gazte xalian elkartu gara e, oianarekin eta larrunekin. Eta ez teko ba, gaurko hitzor daipatuko dugu, ez dut kaleratzeak ba, bueno, antolatu zuzue hitzaldi moduko bat, e, ze zer izango da gaur erratxaldekoa? Ez dut kaleratzea, Ondarribiko taldeak e, esplikatu dugu pixkat, hitzaldia baino nahi dutela egin ola, ikastaro edo taller moduko bat, pixkat praktikoa. Ola eta parte parte hartzaileago edo eta bueno ikusiko dugu aber zer antolatu digute. baina bai piskat azalduko digute eh herriko errealitatea ez ba, kaleratzen inguruan eta dauden errealitate hori gero ere bus, suposatzen dut IRPF eta zer den piskata e, azalduko digute, Eta bakoitza, bueno, eh, ezta bizitza bat duin bat eskuratzeko edo dauden aukerak, e, ba, erostea edo alkilerra edo eta horien inguruan pixkat ikasi, a ber aukera eta gero ere Gaztegiok ze iritsi dugun herrian no, gai horren inguruan bizitzaren gaia eta etorkizun baterako edo nola... Nola ikusten dugun hori etxe bizitza, e, sorry, etxe bizitza lortzeko edo aber zegoera ze dagoen, eta bakoitzak ere bai bere ikuspuntua edo ipatzea horren inguruan. Tapiskat hori, formakuntza edo saio bat. Gazte saian, zazpiretan, ba, aurrera, irekia. Eh? Bai, gazte, zar, heldu... Asiberri hipotekatu, e, hori, alokairuan daudenak, eta denak. Eta, bueno, bihar palestinaren aldeko argazkiaterako duzue, bostetan gernikako arbolan, nola sortu zen ekimean hau, eta zein izango da bere helburua? Bueno, hau dena, e, biltzen dugu, e, deitu diogu aste kulturala edo, gazte saian. Eta nahi genuen e, e, egin gai berdinez osatutako aste bat, Piskat, aberazgarria edo izan zitekena denontzat Eta hor, orduan, pentsatu genun nola gaia dago oso egunean, bueno, beti dago egunean, baina horrein e, sonatuago edo da. Eta hor dun, palestinari, palestinan inguruan, pues, nahi genuen genu, egin genu, zerbait, eta piskat, aportatu ere, konzientzia zioan, o, ez daik ez da, ez da nola ezaten den, baina... Eta orduan askapenako kide batzuk etorko dira hitzaldi e, bat ematera. Eta eraberean erreztu digute zera... Erra kusketa, argazki erra inguruko argazki erra kusketa jarri dugu eta aste guztian zehar egongo da. E, bauri, argazki batzu dira. E, e hori da, duela bi urte, duela... Palestinaen egun ziren askapenako brigadista batzuk zi... eta hanein zituzten argazki nahiko artistiko, bueno, oso artistiko hauek, politak, kalidade honean, eta badute testu, poema, eta olako idatzi batzuk. Eta, bueno, uste txukun gelditu dela. Biarko arrazkeri dagokioanez, zenbat jende beharko duzue, uste du zebeteko duzuela? Bueno, ni espero dut, espero dut, baiet, gero ikusiko dugu, baina irurogei laguneekin, ja, edo zer gauz egin dezako, baina, bueno, mate eta gehilo are eta hobeto. baina gutxiagokin ere motu daitezke, eta ni uste jendea, Erantz, jendeak erantzungo duela ez ba. da. Ezua bintza da eta ordun espero da jendea hurbiltzea men ondarbiko jendeaz gain ere, ez? Irungo jendea. Claro, ta... ekimena e, dator Irun Irun Palestinarekin pues, sortu den plataforma erritar sortu du edo ta de, izango da deialdia iraiak amairuan egina da Irunen e, manifestazio bat da ba, bai Palestinaren alde eta Israheli boikota aldarrikatzen edo Eta ordun zemen pues ingo dugu argazkia, gure gorpuzekin idatziko dugu datorren jendearen, jende kopuruaren arabera, pues, gautza bat, oa bestia, baina bai, Palestina askatu, edo edo alba dugu, lortzema dugu arabiarrez, ba, ez dira, ez dakit, jar, jarra, edo ez nola oskatzen den ondo, baina bai. Eta nola, antula, nola antolatuko guzue jende agorretarako, edo nola pentsatzen duzue? Bueno, horregongo gera, irungo, narribiko, eta Batzuk egon gogera, eta ya, bideratuko ha, zen, dugu dena. <tose> bueno, Ipatu dugu palestinako errazkin erakusketa ere behagoela, zabalik dago, zeden orke ikustezan, eta zenbaten bora zagongo da. Idukiko dugu, ostegun, bueno, e, abuztuak oita zortzi arte. Eta ikusteko, ba, arratxaldero hemen egoten erago. Bostetatei e... behar zitarra goten da irekita hau. Bai. Eta hor, bueno, seguro, egongo dela irekita beste momentu baltutan ere hemen gaudela, ba, ireki egiten dugu, eta aukera egongo da beraz nahi duenak pasa, eta bai hori da. Eta bestalde truke merkatu da okazue ere bai munditugu arropa katzean. Bueno, orain jarri dugu, azte osoan zehar, ere ordutegi berarekin, hola, aprobetsatuz irekitzen dugu erakusketarako erakuzketarako, ba, ere truke merkatu eta jartzen dugu, ordutegi berarekin, bostezatik behatzitara, baina gero asmoa, Agian neguan eta, bueno, urtean zehar, jaiak eta agero ba, egunen bat, hilabetean agian egunen bat edo bi finkatzea eta ere truke merkatu egitea. Jendeak ekartzeko beharrez duena eta eramateko duena. gustatzen zaio, nu? Eta larunbatera begira dagoeneko gazte egun antolatu duzue, tiketak salgai daude eta, bueno, dena prez pentsazen dutez. Bai, ari gara orain azken gauzak prestatzen eta oainera ari gara ordu tegi horretan bostetati behatzitara e, sarrerak saltzen larun bateko bazkarirako. Zein izango da urteango egitara gua. Ba, amaiketan dugu e, pregoia edo txupinazua kapulloan. Benta kapu bai, zarrean. Benta bai, zarreko ezpigoitxo horretan. Gero amekatea horretan hasiko da lokal jira edo pintxopote lokal eroa. Zango dela Madalen plazan hasi, hortu dihungo gera... Ba, lo, lokal batzu eta izahar, eta bukatu gazte isaian. Eta jarreko du kuadria bakoitzak, ba, pintxo bat, pintxo, eta pintu. zerbait tragooren bat, hola, euro batean, gaskat gaztoak guurritzeko, eta hortu dihubiliko gera ba, kale, kale jiran. Hain musikarekin, ba, eta hortu dihubiliko, lokal, lokal, eta bakoitzak prestatzen diguna... Eta batzen, batzen edamen oianek egin dugu bandera ba, txukun txukuna, polita, dotore, eta hori izango da. Dada... Xaria. Haurrek urtean izan zen lehen urte egin genuna, eta urtean hori, bigarren urte zegin dugu. Gero bazkaria ordubitan jarri dugu ordua. Bai, Zumardian izango da guraldi hona egiten badu, eta bestela eh, soruetako frontoian. Dai, euri egin ezkero horetan eta gero ba, jolasak, Moeste aurrera hori. Bai, eta kontzertuak ba Herriko Bitalde eta agian mikro irekia talako bai. bueno, ikusiko dugu demoran arabera eta gero DJ jak egon Bai, dira. zera ondarribiko ere gazte batzuk mm. elektronika gawa edo. Bai. <laughs> danaretu duzu ba gora egin duela jende gehiago arte hartzen duela edo ze bilaka era izan du. Ba, Aurteen baino aurten olimpiaden gaiarekin eta hola nikuztet jende gehiago edo desberdin horbilduko dela beintsats hori ematen du oraindik ez dakigu baino e, horrek bultzatu du ez jende animatzera eta ikusiko dugu aber batean. Eta, bueno, jaiei begira, Bikingo Marea ere prestatu zuez, e, itzor du horrek ere gero eta parte hartze gehiago izaten du. Bai, aurrek urtean egon ziren ogei bat kuadrilla edo, eta urten oain ere dago EPS-Abalik apuntatzeko hemen, nire gazte saian bostetatik behatzitara, eta hori, e, behar dugu jendea apuntatzea eta hori, gero guk banatzeko poltsa-puzgarriak eta hori e, baltsak montatzeko. Haurrekurtan ere egin genuen horrela, guanatu nituen poltxa puzgarrioiek eta gero kuadrilla bakoitzak egin zuen bere baltsa edo egunean bertan. Horten bai, ibilbidea izango da kontrakonorantzan. Ez puntaleko harranpan, ez ikurrengoa. Jarentilloz ondoan dagoen. Hortik bentara izango da. Hortik bentara. Da. Ondartza txiki horretara. Hmm. E, bentatik gertuen dagoen ondartza Eta gero agian kontzertu... Irrutan gelditu gara horrean eh, arrenpa horren inguruan, eh, bakoitzak bere poltsa eh, jasotzeko, eh, montatzeko baltsa eta hori, eta gero lauterritan eh, hasiko da Gureta edo, ba. guretara. Eta gero, ba, ori, pentsatu genuen, igual oraindik dik ezak egu ziur, baina kontzerturen bat, edo musika, edo zerbait jartzea hori izterakoan bentan. Bai, han txosnetan, txosna mm. gurean. Buna, izan duzuet, duela gutxi, duela billa beti inguru sartu zaretela lokalean, gazte xaia izena jarri dozue, zer dela eta? Bueno, irratean ez da ikusten, baina zuik usuko duzu nahiko xaia, xaian gordetzen ziren trasteak eta itxura badu, xaia baten itxura eta... Bueno, baina hori zentzen, hasieran hori e, proiektua egitean edo jarri zion batek izen hori, gero beste izan e, doirudituz itza egun. Baurekin junda, ba hori, bai. gero ere eta ondoz etorren edo izena, ta bueno, horrela geldituta. Bai, da, baina bai. bueno. De... Mm. Zeukeramamago dizue lokal honek, eh, mendikorrera. Bueno, ba, hasi gara ba, sortu dira tailer batzuk, e, talde batzuk hori, gauza desberdineta jarduratuko direnak eta horrela, ba, bakoitzak interesatzen saionean edo Hemen gauzak egin, e, antolatu, uzakit, ba, adibidez zoain e, batzukasi dira baratza egiten, kanpoan hor uzakit ikusi dutun. E, e, gero aurreko hostiralean ere egon zen e, zinema Zin. edo, talde bat sortu da, eta horta arduratuko da edo. Bai, eta esboa dute, e, zineforun bat egiteko bai. aurrekoa izan zen mm. lehenengo eguna, eta bakarra jarri zuten pelikula, eta hori ikusi genuen, baina... Mm unas bueno, alpencho batola eman zuten Lena gotik baina asmoa dute aurrera eh pelikula jarri eta gero ba horren inguruan eztabai da bat sortzea mm. bai. eta bai bai hola hori gauza ori. da helburua da ez talde desberdinak edo sortzea eta bakoitzak ba hori gauza desberdinak antolatzea eta betetzea hau aber hola edukiz eta hori bai ori da. beharra duena hola e, proiektu batzuk edo aurrera emateko Ba, lokal hau izan daiteken pues, herramienta badu ezelaes, osea, horren beharra balimo du, pues etortzea, proposatzea eta aurrera erabiltzea hau. egite ditugu bilerak honeen, bueno, Gazte Sailaren bilerak edo eta hor bakoitza proposatu dezake ba, antolatu nahi duena edo talde bat sortu nahi badu, ba bertaratzea hori Astelenetan edo eta komentatzea. Bueno, komentatu eta Eta aurrera, sortzea. Tarain arte ze mat, jende bildu izan zarete, austerenetan, edo ze erantzun izan du jendeak. Ba, ba, ba jendeen jende aiko, ari... bai, poliki-polikiari bai, da hurbiltzen poliki, poliki bai. eta bueno... Bai, batzuk iluzioakin, bai. Bai, bai. Gero olimpiadak ere hemen biltzen dira, olimpiadetako mm. ba, bilera, edo. Bai. Eta bueno, pues da, jende bat, etorreko da bilera batera, besteak o salido de egin dezakena edo, edo baratzeko taldeak egiten duena jende asko guztietara edo et, etorko gera <risa> baina baina uste jendea kera ultsen hasi duela lokalago bai ta bakoitza hurbiltzen da hori bai interesatzen zaionera era edo ta Uri, gazteriak behar zuen horrelako toki bat horrelako lokal bat Bai, nik uste baietze, oain arte hori, ongara lekuri gabe, e, ikusten zen bat zegoela behar bat edo, gu, hori, hasi ginenean, bueno, gazta esanbola edo hasi zenean e, leku baten bila edo, pasa pasaginen lokales lokal eta galdetzen aber nola ikusten zen edo, eta jende guztia horrekin ador zegoen, ez, lekubat behar zela, ba, gauzak antolatzeko, dobilerak egiteko, hori, gazteak elkartzeko eta bintza lokalezatik atera eta... eta Eta gure hartan ezagutzeko, eta... Ba, eta nik uste horreindik ikusteko dagoela, ze... Oza, ze... Erabilera emango godi bai, egon oneri, ze... Garrantzio izango duen guretzat. Hmm. Ba, egin ikerria Konturatzen hmm. hasia da... Ez da ez gaude oituak... Elkarlanean eta ibiltzera, hmm. eta... Eta... Ideia osko, orain... Zeno, ze, enziendela bombila hmm. da, ez? Ola ikusteko, ostia, hmm. hau egin hmm. eta hemen, claro hortako dago, eta... Ez dula erakutsi... Eh, ez gainera, nahiko berri adenez, orain dik igual jendea ez da urbildu, ez da usartu, poliki mm. bueno, poliki jendea jongo da hurbiltzen ikusten zer zertarako aukera ematen ze, ze ditu nonek, eta... Beraz ez aztu merratu dago, bat irekia dela, zabalek dagoela, nahi duena urbilda degin, ez da? Bai, bai, bai. bai. bai nahi duenak urbilda, urbildu dada ja, eta guri aipatzea bere gogoak edo proposamenak... Bai, baina hori irekia dago, gauza da, hori bilera bietan Baila. komentatzea, bergero e, ordutegia edo ja, bakoitzak eukibar du ordutegi bat edo ordu hori banatzen dugu, tal. Bai, bestela e, korreo bidez ere komentatu, mm -hmm. zake, dago Dai, Facebook bai, bai, bai. edo bueno, ordo den <laughs> gaztexaila arroba gemail.com. Bueno, e, udalarekin izan duzuen harremana, zaia izan da momentu batzuetan, baina ikusten da... Lortu dituzela bueno, akordio batzuk edo iritsi zaretela ba, akordio batzuetara, ez? Bai, bueno, kostazuz itzaigun azkenean e, duela, zenbat bi urte edo de... sartu genun lehengo proiektuaren bueno, eskaera hori edo. Hori leku bat eskatzen eta asiran esan ziguten etzegoela. Etzegola Gero etzegoela lekuri. Gero, bueno, esan ziguten guretzako bakarrik izango zeldueku bat etzegoela ondarribin. Baina, agian beste norbaitekin konpartitua edo, agian baietz. Esan zuten, lehenengo beste elkartoiek sartuko zirela, eta gero ikusiko denula gazte asamblea edo, bueno, gazteak hmm. a ber, right. sartuko ziren. Ere guk ez genula ibilbide bat, hmm. eh, argia edo, bueno, ez demo, demostratu bar genula pixka... Hmm. Eta un, gukori ikusita... Beti e... pixkat, e, bigarren hmm. plano batean edo, ez? Bai, eta horri izan zen, egin bigarren proiektu bat edo, ez? Esan ez, guretzat ere, e, zakitzo, ondo, nuragarria zela edo beste elkarte batzuekin konpartitzea lekua edo... Claro, hemen daude, emeki, emakumen bai. elkarte bat, edo? Eta karitaz, bai. Zara, eta karitaz, zera? Eta hor bueno, gero esan ziguten, bagian... Ja, eh, oni buruz hitz egiten, ez? Ja, puntaleko ikolari buruz egiten, ba agian baiet, egongo zela bat hori guri, eh, bueno, usteko edo emateko eh, eta horrela izan da, gero, bueno, hemen eh, obrak egiten zituzten, orduan itxaron behar izan nuen eta gero hiru elkart, azkenean hiru taldeak edo batera sartu ginen duela bilabete. Hori da. Tan no, ala ikusten duzu eh, batera egotea beste bi elkartrekin hemen. Eh? Ba, oso ondo. Eta aurrera, mm. klar, orain nahiko geldo daude adibidez hemekikoak udaran ez, du, ez dute antol hori. Baina, ja, utzi dizkigute, ba, erakusketa jartzeko, argaztiak arka, jartzeko euskarriak, eta hola, eta bai. pozzi. Ba, igure artean gainea, hola, ez, gauza desberdinak trukatzen, edo, bai. bueno, utzi dizkigute gauza batzuk, gero, ba, ondo gaude... Oingo bai, ondo... Eta aurrera begira baditugu ja proiektu batzukola bai, elkarrekin, elkarrekin egiteko. egiteko bai. Guk beintzat pentsatu ditugu bai. eta ja, proposatuko mm. dugu eta mm. ezazu modu. Mm -hmm. Tan ustea haintzat ere positiboa izan daitekeela ba, jende gaztea gaztearengan gaztearengana edo iristeko mm. positiboa izan daiteke. No, bueno, Na bueno, mestere kez, mi askarbi ai. zuei eta enzu ta dauen.